А ви чули, що Владислав Коваленко кохається з ковалем? Гек? Здрасті, відповідаю. А які у тебе плани на вечір? питає стара. Треба, щоб ти допоміг мені посунути меблі. А владик має хвору спину. Бач, яка кмітлива та спостережлива. Я тільки подумав про те, що компанію їй може скласти батько, як вона мене трість по потилиці. Іро, – бубонить батько з крісла, – у хлопчика серйозна хвороба. Так, добре, але зараз у нього нічого не болить, правда, Стасику? А ти завтра вранці не встанеш, якщо тягатимеш меблі. У мене був важкий день. До речі, ви мені так і не сказали, чи надовго ви тут оселилися? А де Ігор? – питає батько. Переводить тему. Він нас соромиться? А б це він вас соромився? – кажу я. Він живе в себе вдома, а не в мене. Він годував кота, тому що я був у відрядженні. Хтось мав би годувати кота. Чи вам би було приємно знайти тут його голодний скелет? Я не розумію, як ви взагалі могли подумати, що тільки такі збочинці, як ти з Іркою, могли подумати, що я, твій рідний син, який до того ж був одружений, має дитину і не зґвалтував жодного сусідського хлопчика, на відміну від тебе, що трахав усіх сусідських жінок, педик. Ви вже поясніть мені, «Дуже цікаво, як ви дійшли такого висновку». «Ну, «Ми б не дійшли», – каже батько. «Але що б ти подумав, синку, якби в мене вдома зустрів симпатичного хлопця, молодого, дуже доглянутого, в джинсах, що майже з'їхали з пружних, це все Ірка помітила, сідниць, який вихляє стегнами, як повія, Мружиться, як оцей кіт, і починає вивалювати на нас інформацію щодо твоєї роботи, твоєї хвороби і твоїх злийнів. І кидається звинуваченнями, мовляв, де ми були весь цей час, чому ми тебе залишили самого. І ще й нікуди не поспішає. Я був переконаний, що він тут живе. В нього є ключ від цієї хати. Ключ, якого немає ні в мене, ні в твоєї мамці. А ви що, цікавилися хоча б адресою, де я живу? Синку, в нас були обставини. Складний період, розумієш? Ірка гризе нігтя. Рожевий лак. Баби з віком їдуть глуздом. Я зникаю у ванній кімнаті. Там сидить воно. О, з'явилося. Нарешті. Ой, мені б такий робочий розклад постійно кудись зникає, розважається. А я сам мушу триматися, не зриватися, поводитися негідно, так? Сам на сам із з доброчинними спокусами Бога. Слухай, прибери їх звідси. Я давно нічого в тебе не просив, але зараз прошу, прибери, бо я за себе не ручуся. А чого це я маю таке робити? Твої родичі, розбирайся. Вони ж твої родичі, не мої. Ненавиджу з'ясовувати стосунки з родичами. Відразу псується настрій. Воно потягається. Понення зманіжене. Усе це несуттєво. Не варто моїх фізичних зусиль і твоїх моральних тортур. Якось минеться. Давай поговоримо про справи. Давай, реплю зубами я. Отже, тобі сьогодні зробили дуже слушну пропозицію. Ти ступив на вищу сходинку, заніс ногу. Ще трохи йти, ти скинеш кайдани, якими тебе закуто на цій посаді. Тебе чекає інша, впливова, дуже впливова. Це те, чого ти прагнув. Ти на підході до слави необмежених можливостей. Пильнуй за собою, за кожним словом та рухом. Спостерігай за Степаном. Він обов'язково знайде правильне рішення, а тобі залишатиметься його привласнити. Все дуже просто. Ніякої напруги. А коли рішення буде в твоїх руках, ти його демонструєш, кому треба, і тоді нарешті ми підписуємо контракт. Будемо вважати, що ти витримав умови випробувального терміну. І ти Помстишся всім наволочам, котрі псували тобі настрій роками. І в тебе буде достатньо інструментів для цього. Повір мені. Стукіт у двері ванної. Ти що там робиш? Ірка, блін. От яка її собачача справа, що я тут роблю? Блюю. Наслідки хіміотерапії, ввічливо відповідаю. Ти бачиш, що коїться? Ну прибери її геть, вона мені заважає. А твоя вигадка про рак спрацьовує. Смішно, до речі. Пупа зараз на дірву. Мені завжди подобалися люди, що спекулюють на вигаданих смертельних хворобах. Воно регоче. «Но це не вигадка. Це воно саме якось уклалося всім у вуха», – кажу я.